Але для цього Ран має повернути викрадену підлими злодюгами. Плат трохи смикнувся і почервонів, проте Тук, переповнений поважністю своєї місії, цього не помітив. Сестру Ларі, а також тих колишніх воїнів-степовиків, що перейшли на бік Рана. «А навіщо вони вам?» – запитав Плат. «Покарати за зраду?» щоб іншим було зась, – відповів обтяжений посольськими повноваженнями Тук. Вислухавши все, слово забрав плат. Ран і його люди нічого не мають проти миру зі степовиками і великим вождем Ларі. Але про переділ громад платників Данини не може бути й мови. Адже вони всі підкорені саме Раном та його військом, а не іншими. Проте Ран згоден не брати данини з людей вепра, що втішаються мудрим правлінням вождя Ларі. Позаяк це ще не завойовано. Щодо сестри Ларі, дуже вродливої леди, то Ран може повернути її братові, хоча має сумнів, що вона йому тепер потрібна такою. «Якою?» – злякано запитав Тук. «Ожіноченою», – відповів Плат. «Це як?» – сполотнів Тук. «Хіба не знаєш як?» – зловтішно посміхнувся Плат. «Та й Ларі має знати, як це робиться». «Хто це зробив?» – поцікавився Тук. «А невже так важко здогадатися? Вождь ран?» Своїм власним, невтомним, життєдайним стрижнем. Та він, цей ваш Ран, не лише злодій і розбійник, а ще й гвалтівник. Чому гвалтівник? Леда була не проти, що Бран зробив це. Я мушу порадитися з Ларі, вигукнув тук і поскакав до свого табору. Плат зробив те саме. Через якийсь час Плат і Тук знову зійшлися для другого туру переговорів. Плат був веселий, а Тук не бурмосений. Зрозуміло, до чого йшло. «Хто що?» – знущався Плат. «Утішився Ларі за свою сестру, яка дожила до ожіночнення?» «Вождь Ларі хоче одного», – бундючно промовив Тук. Зійтися з Раном у двобої. Сам на сам, перед обома військами. Ось тут, завтра вранці. Гаразд, погодився Плат. «А ти не підеш запитати Рана?» – недовірливо поцікавився Тук. «Ні, він згоден, я знаю», – відповів Плат. «Які умови поєдинку?» Переможець отримує все – городища, війська, люди – все переходить під владу переможця. Гаразд. Ран згоден. «Битися на конях усіма видами зброї», – нагнітав Тук. «Ми згодні?» – незворушно кинув плат. «До смерті!» – нагадав Тук. «А як же іще?» посміхнувся Плат. Увечері, перед двобоєм, Ран, замість лягти виспатися і набратися сил, таємно з одним лише бійцем поскакав у Рангород. Платові та сотникам Локові й Лодові повідомив, що їде помолитися великому одному є. Але Плат знав, що Ран їде, щоб подивитися на Леду. А якщо вдасться, то й помиритися з нею перед можливою смертю від руки її брата. Нічого врана не вийшло. У платовій хаті, де жила Леда, а він сидів при каганці і чекав, доки Ула розбудить її і звелить зійти вниз. Почувся скрип драбини – у Рана чомусь швидше забилося серце, але це була ула, сама. Ране, вона каже, що добровільно ніколи не стане перед тобою. Хай, мовляв, її волочать силою. В'яжуть, несуть, тягнуть за волосся, бо вона вважає себе полонянкою. А щоб тебе об землю тіпало, вилеявся Ран. «Я сам піднімуся до неї». Він поклав ногу на нижній щебель драбини. «Не твердо сказала Ула. «Що?» – обернувся Ран. «Не великому великому й воїну запобігати перед дівчиськом, хай навіть і дуже гарним». Ран покірно відійшов від драбини і сів на лагу. «Уло!» мене страшенно тягне до цього дівчиська. Я не бачу і не хочу інших жінок. Що це таке? Таке буває у людей ране. А що робити? Ну, якщо це тобі дуже дошкуляє, є два виходи. Або відпоїти тебе зіллям, щоб ти збайдужив до неї, або... Ула завагалася. «Що або, Уло?» – нетерпляче вигукнув Ран. «Або напоїти вже іншим зіллям леду, щоб вона полюбила тебе?» Ран задумався. «Якщо ви причаруєте леду до мене, це ж неможливо зберегти в таємниці. У нашому маленькому селі нічого неможливо приховати, сам знаєш, Ране». «Навже ж!» – Ран ще думав. «А якщо я прихилю до себе леду за допомогою чар, мої люди будуть мене зневажати?» «Так, поваги це тобі не додасть», – жорстко відповіла Ула. «Хто хай усе залишається, як є», – вигукнув Ран. «Я доб'юся її прихильності» чесно, без усіляких трав. А помовчивши, додав, якщо, звичайно, залишився живий, і вб'єш її брата, додала Ула. У чесному поєдинку, Уло, так і скажи їй, за рівних умов. Рано вийшов з хати, постояв трохи на подвір'ї і пішов на майдан. «До вівтаря одному є». Він хотів помолитися, але не знаходив слів.